نسألك اللهم أن تجعلنا حامدين شاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي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 لا تغرنكم الحياه الدنيا صلى الله العظيم يكون المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما اناروا الجماد الله جل جلاله وجل سعله është i vetëmi me cili meritojnë faleminderimët tonë. Për shëndetje më të ngrohë ta në përmërët salavatit, edhe salamit ton i dërgojmë të vërri ti i bëkuar, <coughs> Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala a.sallam, në të njajtën kohë, e lusim të plotë fuqishmin Allah, që në mozën e gjumatë prej gjithë muslimanve në edhe në veçan ti edhe gjithë musliman dhe në përgjithsi kabul të banë insha Allah normal se tema jonë ashe hapur në lidhje me kafesin në të cilin vet Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanuh vendosi edhe ishte dëshira ati që në edhe këtë jet yes, prej kur të nasjel këto e dheri kur të dalim në këtë kafas të kaluen Për fat njeriu njeriu të thelit Allahu jallal jala të thilet Allahu jallal jaluhu i dham mend Harrita mirë për dorë që vler, të vlerë katëllor Duka menduhte është jashtë kapetit Ato zogjet pa shpëritës Ato zogjet këngëtar me tinguj të veçantë të cilët njerëju i ka vendos në kafasin e vetë pranë balkonit ati i në dëgjën qartë edhe bukur të cësirimet duke më nduë se ashtë tu i eduku dishtajt femën apo mëshkoj duke paskoj i desin e ushimit ative dhe mbikëshirje në plot kur shkonë përshimaj i mërë atoj i qonë në mishti dërë të tharë të i poshimit jenë nën kujdesin e dikuj. Shkonë kinë poshim, se ata janë kafas duhet dikush me ushi, me ndonë ki i shkreti se vetë ashtë jashta kafesit. Jo, kur gjojët qëtër nuk atë ndonë, vetëm dimenzionet e kafesit njënit edhe kafesit qëtërit. A i ka dimenzionet shumë dëvogla, se ashtë vetë i vëghti e i kejtë dimenzionet pak, ma të mëra mirë po, Edhe ti me një mënyrë po i mundera më shumë të qarta je me një kafat në mbikëqyrjen e dikujt mbikëqyrjen të thënë kriju si madhe mori mbivrasi thar sura sura al-hijr en sura al-fajr në Kur'an e Karim bismillahirrahmanirrahim inna rabbaka labil mirsad fayyuli në mbikëqyrjen time të plot ju jeni na kafathin për mua i vogël a juve për fatë për ju do këtë i mangë, e për mendoj një dë njëherë se ka vend dëvijimi, ka vend me lënudhe nëse dë njëherë e këthejmi prapë një. I ndëruar, të adish qartë, fortë edhe qartë, se së harë dillish për i rrugës, je ajë që suprat e kapesit zotri e si këthi. Ato i këthi, unë nuk e di, se zogu i cili dërë për i kapesit, Ka dëshirë dhe njëherë vetë me këtinë të. A i këthenë ta vetëm me dhunë, nëse është i pa e dukuatë, këthenë ta vetëm me dhunë, këthenë ta kërin nga atëmës, është më shtirë pra. Këjtë këta do të furti me një fjarë. E thirja e thuprave të kafesit, shka i thojnë këtë botë. Edhe atër e fjalë katuni për ta kuptu ma shpejtë. Kjo e ka emnin huj. Kurëse në literaturën islama e ka emnin nefës, e ka emnin nga mati shqip epsh, e ka emnin nga tun huj, huj i cili nuk e lejon zotrijun me shku kaka i qe vetë, po dona i me ti e me shku ajka ka dëshirë. Në tjallë halatë qera mati e shta, huj ka dëshirë edhe vepron, ajë tjetë zotriju e ti i sunduar, e joti zotrija i sunduar, Shka është dëtira, shka është obligimi Obligimi është këtë di komponente Obligimi jonë është këtë di vlera, këtë di gjera Me adhëndru vendit Me punu natër e ditën së bashku të gjithë Dhe ata së gjithë së bashku Që ne të bëmi zotrit e neftit Ne të bëmi zotrit e hujit Ne të bëmi zotrit e epshit E epshit jetë nga ne i sënduar Epshit jetë nga ne i sënduar Nëse arrim një dit, insha Allah, edhe këto vlerëa i këtajmë, këto vlerëa i kanalizojmë, qdo vlerë në vendin e vetë, jemi robët të Allahu, gjëllë gjëllaluhu, gjëllë gjëllë gjëllu, e në të kondërëtën gjikon në bine e shejtoni dhe e mi robët e ti. Në të, të kondërëtën, tashpo i këtajmë pra, pra, i pilimit, pra temës tonë prej filimit, pra te që i kemi para pasot me thonë, ne e mi robët e kësaj dunjohë, e kjo dunjohë është zonja, e tila në asë Allahun Korani Kerim ka fanë bismillahurrahmanurrahim Fela të gërrannakumul hayatu t'dunja Mos lejoni që kjo botë në të sëlin jedit ju trafton Këto fjallë beritashishin hirja dherës i sodit Mos lejoni që kjo botë ju trafton Fela të gërrannakumul hayatu t'dunja Onë kam pregatit për gjematin tonë sot disa fjallë duke pas dëshirë që ti spjegojnë në më njërë matë hrëshme, edhe duke pas dëshirë që ata ti s'jeshtojnë për të kuptu ma shpejt përshkak se me siguri, ata që i shkrujtën janë të nivellit ma të lartë i durijes prej neve, a na e kemi obligim që ta s'jeshtojnë fjallën ashtë ta e kuptën gjemoti isilin e ndëgjën neve. Ka thonë Rasullar e shatu sëra me një hadisë, u mërëtu në u khaëtabë në nëse alë qëdri u rëkullihim jam ju rëznuar që u fëllin njerëzve aqësa janë atë të tgaqë shumë me këptu me sigurise dëshira jonë është e madhe shumë asë dhëmët me me të u këptu lukman të cilin Allahu Jelle Jelaluhu me disa dhe pratati edhe me eman në asëllin kurani kerim Një surë për 104 më surëve e ba në emin në ti. Nëse ka qenë për nga merë, në, e nëse nuk ka qenë, Allah u qovë të i pajtuar me ta. Po një është e sigurë, se a i ishte për njerëzve matë mirë. Një është e sigurë, se a i ishte për njerëzve matë mirë që i fa të okas. I tha virit vërë. Ja, bunej, bi idunja bil akira. O, Birjem, shqite dhë njohën sa për ahiratin. Rahat, rahat, merë dhë njohën për kërpeshi, e qitën pazar, shqite dhë njohën sa për ahiratin. Ta këtë vasijet, po talen, baba i menqurë, baba i urt, lukmen, i kanë thonë, lukmen e lë hakim. Hakim, mdo kësë me vëva, që ka do me thonë, një dit, me një gjumat që i kalojë. Hakim është ajnë njëri i tëli e folë fjallën atëre kur duhet. Hakim është ajnë njëri i tëli e vend punën, e, e krinë një punë në atë ko kur duhet, edhe e krinë atë sa duhet. Hakim është ajnë njëri që nuk folë pa ko. Hakim është ajnë njëri i tëli fjallia i ka pesh, i ka kuptim. Kjo është Hakim, a rapët i thojnë Hakim edhe mjekut, pëtaj e në në ilaqin ati ko është mundja. Për hëta i kanë thonë hakim Pra hakim me qenë Ashtë shumë punë e modë Lukmoni ka qenë hakim Sa jabunaj O e blab Shqitë dë njohën për ahiratit Tërbahu huma gjemian Shqitë dë njohën për ahibleja ahiratit Se natë ras të këfitu të dhijat Nëse këta e shak E blenë qëtërën të dhijat të këfitu Fa wala tëbiqin lë akhirëta pëtë dënja, fa të kësaruhuma gjemiën. Mosë shqitë ahiratin për dënjonë se i kjehub të dhja. Kje është një këshilë modest, unë pa i thamë, modest, modern, me vlerat të satshmet, me çanta lukmonit, të sënit lukmonit e adha të birit vetë, më të dashurë, fa shqitët dënjonë bëlej ahiratin se i piton të dhja si da bëjsh këta. Mosë shi të ahiratit me bledu njohë se i ke hun të dhjet Me siguri se kik shil i këti njerit lart i këti njerit dashur të Allahu dhe një komend shumë të shkurt për ta fjeshtu për ta arterit e mbretësit e thelbit ta e së gjatë fare Qish shi të dunjoja Qish shi të ta jo Qish bledet ahirati Allahu jelle jelaluhu që ardhën kërën i kerim të të djona i ka sëllë. Ka thonë, inë Allah është të ramin e lëmuëminin e nënfësahum, bëjën në lehumul gjennah. Allahu gjellë gjelaluhu prej mëslimanve, i ka blenet së të, të ative, i ka blesh pyrë së të, të ative, ka thonë. Fil mukabil, në kunder blerë nëse, në shqit një orëpë të mish pyrë të të juve, ja vjabë gjennetit. Këtu ka shqit blerje, këtu ka tregë një një, një shqet, e Qatë robja Allahu gjëllë gjëllalu i fësë zotit që? Unë me qka përse dhej ashe jotja? Allahu gjëllë gjëllalu fësë, qka përse dhej në gjëllënetu në ashe jotja? Qartë? E këto vlerat gjëllënetit, këto bukuri, që që i shetë pra muslimoni? A i fësë dunjohës, unë jam robjot, e ti e je zonja jeme që më së ndonë muë. Lukmoni ka dhe është këtë të jaban që arë gjallit vetë, nëse kështu pra i ke e nëse të përën, i ke fitu të dhijat. Ibni Abdafi, radhjallahu ta'ala në huma, ajo ma qina ma modhe, ajo ma gazja ma modhe, e sila në dhete, e mban të Kurani Kerimin me gjitha kuptimet dhe dhëtë kuptimet e ti, në zonë si maj madh i Kurani Kerimit të Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallamu. فجعل الله الدنيا ثلاثه فالله جل جلاله اومت كالدنيا كادان 3 piece الله جل جلاله كالدور كادان 3 piece قال هون جزء للمؤمن وجزء للمنافق كذا وجزء منها للكافر اظن 3 في pieces يا قالوناتي شي كا ايمان një pjesë ja kalon ati që ka besimin në Allahun në në gjelalu një pjesë ka zonë ja kalon munafikave e pjesën e tref ja kalon qapirave dhe kësër, të të tëtë kejtë ka në mundësin këtë botë me i lujtë lojnët e veta e thonë shka ka jadë në abbasë në këtë tri pjesë e thonë ammal mu'min feja të zawadu fi gjuz i hi ka thonë muslimoni mës në pjesën e vetë prega ditët për ahiratë A i që është momin në pjesën e vetë, se kësa i du njohë, prega ditët për ahiratin e vetë. Munafiki që ka banë pjesën e vetë. Sa ibn i bënë atë basi, munafiki në pjesën e vetë, e hargjon e emrin në zbukurim. E hargjon kohën, jetën, duke u zbukuru, i shkrati lovët të boj mirë. Lovët të maru moska, të ndërtu moska me metë masative i bukurë qimëse kejtja pas kënë munafikit bërgjë një besu sa a janë shi mirë në përmet kuj në përmet kozmetikës ati ka thonë lëmëminu jetë e zë u edu fi gjuz ihi muslimoni pregatitët për ahirat në pjesën e vetë munafiki zbukuro në, në, në zbukuro tanë jetën në pjesën e vetë gjithë më njëra qera në njërë nësër pëj pëlqen asoj qetërës shos një njëra qetërë shkone dhe njërë Kur dëvejnë në gjira atratë, populli atratë, partia atratë, sistemi atratë, qoqëria atratë, gjëmatit atratë, në gjirën e ative. Edhe aj faktikisht në magazën e vetë ka shumë në gjira. Sa në gjira i ka? Aj, aj ka për kejtë në gjira. Aj ka në gjira për kejtë. Aj ka mos ka për kejtë. Aj ditën e gjuma është i gjuma është i gjuma është i gjuma është i zumë. Aj, aj ditën e pazarit është i pazar i zumë. A i në ditën e luftës ashtë i podromizum. A i në ditët e nëzeta ashtë i teperigjizum. Kurse në ditët të e ftoftë ashtë i, i kaputizum. A i ka për kejtë. Almonafiki, në piesën e vekë ka thoni kalon jetë atë të zbukuru. Shumë zorë gjëmotin dërshëm. Lazër të nderua dhe rëni e dashër. A shumë vështë, kjo, kjo jetë a shumë e vështirë. Edhe kjo jet kushton vetë ataj që kushton autoritativisht shumë, kushton edhe ekonomikisht shumë. Kushton ekonomikisht kushton shumë. Boja duhet me blej, ngjyra duhet me blej, veç mbati duhet me blej, po drum duhet me marru. Duhet me ik, duhet me ushtrua atletik, të madhër për me ik pish disa momenteve. Me ik në disa raste. Ja për shembull dhe dhe vetë për para bërsh me maru pasaportën tone, edhe të smive, edhe pasaportën ati që i s'ka le halaf për dëniraf me hip, dikon me, me shku largë. Kjo kushton, kjo kushton ekonomikisht shumë, pra munafiki është shka, shka është shëshëria e munafikave? Shëshëria e munafikave është havalja e poplit. Kjo shëshëria është havalja, në popolë, poplit duhet me i baj shumë derë. Këta në valdë, në mëllë kefirë, وأما الكافر فهو يتمتع في جزعه كرسه شافيري يو مسلمونن pjesën e vet ai nuk i intereson as gjë tjetër për vështë standardit standardet ai losov ai knoshet pjesën e vet por sishno se ta i pjesën e vet a ti nuk i hinu dhe majs bar cilla gjona sh halal ose cilla haram se ska dallim te ai halal e harami na halal knoshet edhe në haram knoqët përshka këse nuk i dhejmë nësë njënë në fush s'ka dalim nuk e këzistën fare unë kisha dëshirë që tështit e para pak nuk e këzistën halal dhe hara nuk e këzistën e lejuar dhe endaluar a i knoqët në të djet zurata edhe rishfati janë të barabart ka i që s'ka bimë Kërë që i për zhërat, kënoqët në te. Po dhe rishmetin, kërë që i për njëjët, kënoqët në te. Se a i nuk të për shemblë, kjo ka e ndaluar. A i në ujin që ka kriju, Allah u gjëllë e gjelalu, ndinë kënaqësit e tua, po ndinë kënaqësit e vetan në, në, në alkohol, si së kërë që kanin të në qajnë të ndë, edhe në langën që e finë të një për mësë të saktuar. Se dhe ammal këfiru Resultat të ndekhti ve tret jona ve Resultat të ndekhti ve tret jona ve Muslimon in kët Bort pregadit tën jennet përguhët Munafik in kët Bort halit tën Allah ju jelaluhu Me kët groupin tret Grupë të ratë në jennët në jëhennëm në asëri bashkanë jitë Djo grupë të parë, asë në harë Medelil në Qur'an i Kerim Inna Allahë jami'u l-kafirina Wal-munafiqina fi jëhennem jemi'an Allahu munafiqat edhe kafirat bashki vendosë në jëhennem Për aitha me një ayet Qur'an i Kerim Inna l-munafiqina fi d-darki l-asfali minë nër Tha munafiqat janë jëhennem thund Eka bërë tahlil e ka borre zime kura në orë këta pëse munafikin pun sa juqadihun allaha walledhina amanu wa ma yekhdihun illa anfësahum wa ma e shëurun sa ato traftojnë allahu njëlle gjelalu edhe to traftojnë shëshlijen që jetojnë ta pra traftijen duhet pagu trafjnë esër traftijen duhet pagu trafjnë esër s'ka pëdrejta kur kush me traftu atë vetën atë familjed atë kombin atë fan atë popullin e vetë s'ka shansë قاموا من ثم تردو تردوثار ديال المنافقا اتوث الله جل جلاله دوينهم تردو موه فيخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم فنكترتوين فالنو... كامل براك ذات باكز. ذات او زق كوكاني ليتين كان كوكاني ليتين فنزامر كاني ليتين الله القران الكريم سوره البقره ففي قلوبهم مرض نزامر كاني ليتين زعما ينصبو të hsebuhum gjemiën, wa kolubuhum shëtëta, fa kuri shafë me ndonë se e nëzbashku zhemrati kanë të ndara, kuri shafë me mledhe thu këta po, po bajken për me të dheqë, kur dalim për mledhe se të një ka rrugën veti, kuri shafë me gjemië ndoshtë të ndoshtë që i falen me një safë, mirë po kur dalim për e gjemië e o rejnja një qëtëri, nuk e dojnë, atë cilësia muslimonit të ashtë që i fales me një safë, atë e Edhe ta sakrifikosh për të, moment të, të, duara, të në momentet e duhura, kur as ta ndihmoish, kur as në hall ta ndihmoish, kur as i smuar ta vizitosh kur të vdeset e vorrit mbrapa ti shkojsh. Kjo je musliman, përndryshe i bren grupin tjetër. Tahtabhum jami'an wa qulubuhum shatta. Sa ti mendon se këta janë zbashku, të bashku ta Allahu xhellahu xelaluhu ya ja Muhammed, jo saëmrat i kanë për shora. Qaher asë që ka dobi, asë që ka rezultat prej popullit përqarë, dy gjonit të ri, të ndërruat. Dukur i e popullit tonë e veçantë, në kohën e ara tash moderne, në dhita të të të të i përqelim na, ashtë të të të ka njëri që nuk e dimë se s'jemi mirë. Me cëllin të, të fonesh ashtë gati me të kazu se s'jemi në regullë, po s'po e gjojmë një që i buve pranë punë në të ka nësjelë në, nësjel në regullë të gjithë për e dhijmë se s'jemi në regull po për nuk përveprojmë për mehinë regull pra të dhijmë se s'jemi në regull a është gjithë me e problemit a gjithë me e dhijtë gjithë me e dhijtë a është me arti me muës bashku e mehinë regull ka thënë ja raki dhe lejli mësërurën bi ewallihi inna lë hawa dhijtë إن الحوادث قد يتركنا في آخره وتجيء تخذون نوتا اكران الشراتين تن فيليمتا هاي ناته ايغزور مثرهه سته بروبليما ترهي ندرن كامنجسي يا راقدا الليل مسرورا باوله إن الحوادث قد يتركنا في آخره o t'i qikera në të nëmra mje i këzuar më të hara se problemet qëta shhar të arrajnë derën pak para menëgjetit në vakët si firit të arrajnë derën pro da imi duke s'fjegu për që eshte në kafesit i t'ile ka emni në dunja ku e to imna dhe vlerë ata sa i fa Allahu gjëllë gjëllë ka vlerësu ata më t'haro se në ata prej filimit e dhe në barim ashtë një pjesë me të cilin kje shumë punë atë i ri me ndonë se Allahu gjelle gjelalu sanë Kuran i Kerim e kende gjuhu prej hoqës tanë me siguri se Allahu ka thonë Kuran i Kerim e, e pushimi, ka mba këtë në pushimune edhe asaj të konë vetëm pushimi e ka thonë e ka mba une gjumin, pijam, pushimin, pushimin në mëniren më të fëllë të pushimit trupore dhe ati pushimit shpirtror e qka ka më të e përmo një njëri këtën këtë dërthin tonë të më në këshillën Për diaraki dhe lejli mësërurën bë awëlihi, inë në lëhawadisa këtë jëtë rukë në fi awahirihi, o të ti që po bëjën në gjumë i këzuar mëramje, mos haro se janë disa probleme të rajin dherën më në gjithë. Qëpar qëllimi ka kënjëri, qëka do në të nësëpë? Ki do në nëve qartë me nëjë bërgjë mësën dhe ruë, se pjesa e pare notës, ashë ngushte lirë me pjesën e fundit të sajë, Pra s'ka mundësi shumë më ra i këzuar në këtë botë, s'ka mundësi, se nuk e dhim shfarë bëzëri, nuk e dhim shfarë bëllbili në akratë të deran më në gjithë. Edhe aja a pjesë e jetës. E thëmë, efna lë kuronë lëti i kenët më në imë tunë, o të që me shekoj kalove edhe shekojt edhe dekadat, tafrua në ti e gjana në të, të cilët këndi gjuh, këndi këna shtid veçant, edhe këmë ndu ndështë afe, kjo nuk ka fund, këmë ndu se ndështë a kjera është i deti, ta drejk dhef, e ti do të lundrojsh që në mëniren që zbitën që jethë me lundru, kërral gjëdi dhejni, i këbalen wa i të bara, mëshara se nota dhe dita janë ditë teha, dibriska të ri, njonit pra të para qafës më njërën e vetë, e qëtërit prit me të prej për i mas qafës më njërën e vetë. Mësë haro. Këto janë dibriska, njonit ka të e i në zi, njonit ka të e i në borë, njonit do me të prej ditën, e qëtërit do me të prej notën, kur gjohë qëtërës janë që interesën përët. Këtër jam e një ani këtë dunja Laki me të la, la. Oti si, nëse ke je prej dherë fit kalum këtu së në javës prap jenë gjami Oti si, pra Që je mundu me përqafu këtë botë e filaskas një vler Oti që je mundu me përqafu këtë botë e filaskas një vler A tja mori Va just bihu Fidun jahu Va hua madrurun bidarari ha Gjosh me njës ka ikë edhashëra, ka dalë prej dore, ke këtë truz zilin tënë me arme të ndihmu, me të ngrejt prej shtrati, e këtë ke këra vetë, me uquvet, me nxes, asha i problemi që ta rejt dherën, ke livë ndihem me të trazu prej shtrati, se faktikisht, e ke lajmruz zirta risht paralizën, ke therë me të ndihmu, se ti e ajmo, që s'po mund dhe zhvet me i kry punët, ke therë ndihem, asasht tërpë asasht tërpë njëri me jetu me ndëmar e me ra me fletë në natë në fillimin natë, si e natës i knachur e me uqunë me njësë me lipë në dihem me zile edhe këto njërë shka ju kanë dullë kjo këto dhe një patë dhe djemë të këtive se kanë kuptu se shparë ka pasja shki hella të rakta minët dunja mo anëkatën hatta të anëk Fil të rëdëvë si e bëkara. A zbajke, ti si njëri musliman mësme në pas përqafu në këtë botë, mësme në pas përqafu këtë dunjofare, e me rrujë sakin njëri që në këshillon këto në vendës këta i bote me i përqafu ato të reja të gjennetit nësër. Pra njënën prej të dhijave. Njënën me siguri njënën prej të dhijave. Nëse është atë këta, كبليا تثرن نسه كشيت اتا كحوك جوترا بعد ف ان كنت تبقى ان كنت تبغي جنان الخلد تسكنها ان كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك الا ان لا تامن النار فنسد من يتو من جنات برجثمنشم كيم دشيرن شتي ما تيبايش مزيارميت Nëse ke dëshirë me jetu në me një gjennet për gjithmonë shumë mos me i bohizme zarmit. Se kush i banë hizmet zjarit së një tonë monta, së një gjennet mo. Fjala zjarë të ki njeri, të ki poeti madhi cilë me i boni këto shillat vogla, fjala zjarë më banë në vetë e disa kuftime. Mos i banë hizmet zjarit i cili përbohet prej fjala. Se fjala në ketë botë është një përbë, Në të pritjes aty të kputën fritë shumë këndshme për përshërimin e një dhirt. Fjala në këtë botë është një gat, fjala në këtë botë është nik. Ni, ni ash një pros, ash një, një, një, prush, një lopat, prushi me të cilën xella botën vudes me ndez. Kush ndezi më shumë kët botë se fjala? Kush djegën kët botë më shumë se gjuha? Ai që djegin këtë botë me zjarën e shpëretit, ai djegin i shpi për të në katumë dhe uqunë e shukën, ai djegin i fabrik për shteti uqunë kam e shujti atë, ku janë u shtarë të shtar silës i kanë mundësit me shu zjarën e fjallës. Sa kushton investimi i një diplomatit kura i fletë gabim, për ta përmirësu atë, Sa kushton investimi i një hoqës i cili hibë në kurësit gjamijës, apo në mimë verin e gjamijës edhe fletës gabim? Sa, sa kushton shërimi i plavës fjales plakit mahalës apo plakut katunit në ta është joj dhe vëtshëm para Allah të tërfletë? Sa kushton zjarë i fjales një ministrit, kuraj me një shtep ka zjarë me fjales e ti? Sa duhet me investu? Do të më investo vetëm një gjë, vetëm ajo e shëron, e ajo është shumë kushtues ata nik inshallah kur nuk ndodh. Çka ka, sh, çka, shka shkaull me zjarrt, me flak Ja zon katastrof. Kjo është fundi i katastrofës, kjo janë kataklizma që po ndohen njerëzve sot. Se kush kapul me gojë e kanë shuh burrat me xhak. E tani fletset e kanë sqegur me bot kanton të vegjelit i han kumldat e të mbyrave i opin land. Këto janë pinja dawn dhe ka shumë kuptime të larta mrenën e vetë. Ajo ka shumë kuptime të larta në vetë. Pra ke kujdes. Kën pa bank plak më hallë. Ke kujdes. كانت امرتان فلاح سفي، كيكويدس كانت امرتان فلاح قندي، كيكويدس كانت امرتان هول متافيا غودينين، كيكويدس كانت امرتان برفارا متا بري بوليتيكن، كيكويدس لهام، كانت امرتان برفارا مبا خليفه، كيكويدس كانت امرتان لي حرام متا فال نماوين، كيكويدس كانت امرتان فارن متا رويت، كيكويدس كانت امرتان دلن متا رويت، كان من العاري ان يحتاج الراعي الى من يرعى është turp qëba një qëba një që zonë Nuk është turp një zonë qëba dhe një zonë më të rrujt Po është turp një zonë një qëba një zonë një qëba një zonë më të rrujt qëba një zonë se po t'i halë dhe një Për janë shembul arab popullor, nuk adhith është shembul arab popullor Kurse shembul persian popullor Shembul persie, shembul populli Këdhën qëba një <tër> trafëtar është betar u <tër> Po pse kërkon okë? Zanëvnio, selamat, shkoj. Çobani jashtë, një meser, një maser për një kohë të shkurt, tash ka pran bilikin ka thonë çobani transfer detar rukit. Ku sa ka tani ton këtarr? Amëndon tek injëri për të janë, kinëri urtës janë pas për qëllim çobarit e dhënve. Jo skapau për qëllim kë ka pas për qëllim çdo si ban hoxhën, e ka pas për qëllim çdo ban zotin e shpirt, e ka pas për qëllim çdo ban mësuesin te shkolla, e ka pas për qëllim çdo ban drejtorin e të fabrikës, e ka pas për qëllim çdo ban atë i qiprin politik, e ka pas për qëllim çdo ban sekretarin e shtetit, se Rasullullah sallallahu alaihi wasallam thamë hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, si qlibriu vaja çdo ban, për çdo ban i neva kamu, kamu përgjegjë, ka von al imam ra wa ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyatih Aji që jodhej që popullin aji mame ka emnin, për që banash, për tufën e dhatë ka so, më përgjidjë. Ta u rëglu, rëjnë fi bejtihi, wa huë mes'ulun anë rëjjëtih. Zot i shpijës, a shqë ban në fë tufën e dhatë, për tufën e dhatë ka më përgjidjë. Wal marëtu rëjjetun fi bejti dhëvjëha, wa hië mes'ulëtun anë rëjjëtihë. Gruja, a shqë banashë, a në shqë për tufën e dhatë ka më përgjid Sa Rasullullah a.s. Wal abdu, ra'in t'i dëri sejidihi wa hua mës'ulun anë ra'jetih Hizmeqari ashtë të banë të shpihja zotriut ka mu përgjesh për të ufën e ti Sa ela wa kullukum ra'in wa kullukum mës'ulun anë ra'jetih e kejtë sa në funë një një një që banë për të ufën e ju këni mu përgjithi Mësë të vëzohë si të filoj e nota mirë së se din më njësë e asaj shfarashë Kërëm Allahu e gjha Ka thënë ja Ali A i s'pjegon e i dunjon Unë bëndoj se javën e kaliume një këshil të ti E ndëgju të tashkja të të tërmo Dhe ja Ali S'pjegon e i dunjon që përjetoj më ta Ta ndëgjoni pra mirë Fa me nësah ati ha atakim Kusën është nështë nështë nështë Së të muhët nështë Kusën është nështë nështë nështë Së të muhët nështë një gjall më ndonaj me dhe vetën më ndonaj me dhe vetën shkëm shire të pacire, i ndërtuar mirë i zhvilluar mirë ona eshna dhe super ajo, ajo, ajo, muskulaturës halama, halama mirë shumë dhe të derin pa kufi qëllon me dhe vetën me siguri kjo figur nuk bje nuk derdhët kjo nuk fat elhamdulillah sot, kjo nuk derdhët kështu sot kër bjerën fletë, e fletën në filimin e natës kër qohet në bëngjes me të didur të man midhisin me të didur të e ka arru dritarën qëll ka flet e ka arru dritarën qëll mirë po ajo që vjen të i ditara sa fjesëk sa i bote ka thonë mësë u këzën të lindënotë të thënë sabat kofësh mësë lorët mu kujtushum dhe ja ali ka zëna për këtë dunjota men të hafiha thëkim fa kusha shishnojsh këto men gjësa i smut wa men emina fiha nadhim kush me ndonë se është imbrojt është kur gjohë se gjohën këtë du njohë të gjahë unë jam imbrojt s'ka kush më prej këpare me nxës njën i vend të nxët përveç do të hajtë me muë a i fonë këtë gu, a fonë gjohën që e përsa shme rancis do të hajtë me neve e kej një problem duesh me shku në burk për një atë di mujt ta në del me në emin e ti ha në dim ka ven kush kujton se është im Nuk kam e nludrej, sa është pjesë e kësa i bote. U më në istakara fiha hazin, a i që ishë pasanik edhe i këzuar, sa ali u kërra në Allahu aqëha, kër të bërë fukara, emlojnë mërzijat, le që emlojnë mërzijat dërin pikën e fundit, po fjallorin e ka shumë të rëzikshëm. Fjallorin e ka shumë të rëzikshëm. Që ka njësë me thonë ki? Ki njësë me thonë se ndo këtë qërë, po i kanë fajë Këjtë ka thuni i kanë fajët, kushtë ka luë e përës kaj moj i kanë fajët. Interesant, kur ishke i pasani, kur kështë ti kështë faët. Kur kështë ti kështë faët. Kur kështë ti kështë faët, kur u bohë ke i varë, për kejtë ti kanë fajët. Sa vëmani fta karët iha hajzim, u amani stëgën tiha. Ka thonë, po shka u bohën, kushtë hafët asani në këtë bërë, shka ka gjitë? Ja ali ka dhona, kushtë hafët asani, është provumë mirën këtë botë është bo fitëne është provumë mirën këtë botë Këjënë provumë shumë trashë Po qësë ha bo fitëne Shfarë provumë i këjënë Ja, hunja, bëlla E këharu pëkharash Zë njënë bëlla pëkharane e këharu Këha provumë bat ma që kejë dhe kejë njënë tamo Se në se ke, advarë fënë e këharu Ette ku sëhara Fënna të l'abu fi qëlubi l'olemaë ka thonë ditë sa ra ka i mbretëni dinar apo ne rudo me sehrbazës më të mëdha rudo për i palçorës ka thonë se kjo palçorja ka deportuar ndëmbrën e ulemove por dënyor ne ka për qellyl kjo ka thonë ktu kush duhet më i parë me pas kujdes i parë duhet më parë kujdes ai qi po të jarti sot der ai duhet më shtu më shumë ti der derën e varen që të push më ke këshillin e tashit sa i tëku sahara sa i nëha të lajabu fi i kulubile ulemat sa rrunu prej falsore rrunu prej dunjohën sa në falsore se kje lunë zemrat e ulemave dhe përton të zemrat e ulemave lunë me zemrën e ative a që i ka mjështrit e këshia a që i ka mjështrit e forta e nëse pra a rritë me lujt në zemrat e ulemave që shpo lunë që ka ta mërë men menja ku jenë këtë push ku jenë para këta i dalge ku jenë para këta para këtë të torturë, këje para këtë të përturën në këtë bërë. E ke e vështirë pra, kjo dhë një lujmë zemrët e ule mëve. E në zemrët e qërëve, edhe dhe të thot edhe ma letë mundet me lujtë. Wallahi, lëkad adraktu, ka për në hasën në lë basëri, rahimuhullah, lëkad adraktu akwamen, kërën e si dhë dunja ahwen alëj e haminat minët turabin lëzitë mëshunë alëj. Fëtë d i kamri sa do bura të cilët ka njetu me Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam po ju të regojnë sa kanë vlerësu këtë bot sa kanë konsideru matë lirë edhe matë pavlerë se dhevin që i po e shkel një ju kishë embull do pak spjegim se unë e di që gjemotit ka puni dërsi të kanë pak vështirë mi konceptu gjonat drejt kur hezë po e bojnë në fjeshtë shumë për me kumtu më njërë kur hezë si përru Nisë është me shku prej shpijës tonë e tërë të arajote. Me siguritë dhe hapa hapa e nënë kamën dikonë, për toke. Në qëtë vendë ku e ke njëtë i kamën, kër e ke patë kamën në bita, i kuja kënë ai vendë? Ai vendë ka qenë gjëmotin ndërshëm hisja jote në këtë botë. Se të ka dikomë, jam jaslonë, dikomë. Mirë, shkëve, pra heke kamën. A të interesën ma ku shpenon kamën mahtijatë e? A më në obligon di kanë më shetë ka kamhetu, svarë takë kanën pra me ti e në këtë botë, si ti. Kejtë ka kehetë, ti e kanë shkelë që jertë masë. Po kushë në këtë botë kur kujë, si a kalonë një përkeme, si a kaprishë. Pra mësë ngullë komë, mësë ngullë komë, se sa ka vlerë që a e që e ke vu komën ti, për atë qipovin ma, sa konsideron aja ta, përës e konsideron, aq jeti konsideruar për generatët qipovinë. Pra, hasë me mjështëri, sa une i kam gjithë dëbura të cilët i edukoj Muhammed Mustafa e Anjami, sa këtë djunjota e kanë vlerësu, sa sa qatë venin që e hekshin komën për i ti. Që herë të e shkelin. Pra, le për kemin e mirë, le gjurë më në mirë, Lëjë numërin e këpusën standartë sa e ki. Mos bëjë këpusën katër o të dhe, e me lënë fjallën ma se ke pasë numërin të dhe. Po lëjë numërin barabar me numërin e këpusës. Lëjë fjallën sa ke pasë. Lëjë gjurë me në mirë, lëjë për kejme në mirë ma. Dhe jëbëlejë, innëka të të dhëbë, innëka, istë të dhëbërë të dhënë janë, fi johmin në zëllë të fiha prapë të lukmonë në hakim gjallit veti ka këshilu një këshil lukmonë nga të lopë i rja unë se di a ka mundë si faktikisht edhe tash pa e folin një lafune di që i plet njerëz jashtë të gjamiës në jeldojnë po ato jeldojnë se me pasarë që njëzet vetë me ngu desh nuk e jeldojnë si ju ama kur zvjenë këtu me ngu deshkur i vene farë për jashtë apo pa, pa e famune a ka një edib A ka një poet, a ka një njërës, një njëri i prozës, a ka një njëri i poezirës, që ditit i thurë në ketë popullin ton të di fjalë, të finitun dhe të të ispjeldoj, esë jenë të mijat, po jenë të lukmanin hakimit, njërit më të urë që pa toka. Këshil gjalit vetë, sa o birjem. Normal se baba, kur të thëjo gjalit vetë o birjem, a i dukë mi hazve shumë. Me mundë ti dukë mi ripak. Sa o bir a din fare kur e ke lon ke dunjo un menzer le dorjoftimin e di kur ka marr tu na kushtojemi na jemi te gjithë kushtojmë na e diim kur kemi ard baba yurt i thot djalish vet a din ti kur e ke lon ke dunjo tha jo bab tha ket nuk e di tha dëgjao pra ti tha e ke lon ke dunjo a dit se ke ard këtu A na kur e lëmë modeli jun Madejnë na Kur e lëmë këtë dunjo Na e lëmë këtë dunjo Kur desh mi dhe me, kur shkojmë të vërat Sa këtë dunjo e ke lëmë O biri jem A ditë kur ke zbrit në këtë dunjo Sa o bab Si se kam lëmë atë dhe Sa po prej ati momenti Ke njësë mu largu prej këtë, këtë dunjo Prej kur kjarë Do me thole ke bo një sekund Ma pak dhe pjative shkaj ketë dame pjative shkaj ketë dame një shkoj pisa erdhe pra e la dhe mo u bitis tonë po bjera ka munë si një saat qetër një hozën e më një kurdiz një qetër saat, jo ki shkaj ka zonë ndryshe pak po, ka munë si këtë saat, unë nuk dhe ta kurdizi po këtë saat dhe ta kurdizi dhe një qetër e këtë të shpia a i të shpia ka emnin babë ka lukman e emnin edhe i ka tazët vite në rranë a më shtetë shko pyte, a i të ka zonë të në përdo, kur e kilonë këtë dujno të kur ka marrë dira që të kjo e virë tash pra a kam unë ti me e vlirësu këtu e kemi na, ne e kemi fjallën a kam, dërse dhe tona që tre mujë që e kemi apë këtë tim, në realitet që pes mujë a kam unë ti me e vlirësu pra, atë e që i po e lishe atë ditë që dvish se në onën tjetër faktikisht nuk shtijet ma në nëjnë. Po vetëm miret prej mrapa, vetëm hekin prej mrapa, a nëjnë nuk shtijet, pra atëzit shka ke arë, se a ke lonë, ke dënjohë. Për em të ila darin, të kërëbuhu, a kërëbumin darin, të të rikuhu. Sa virjem, të të e shpia që je të shku, je ma apër se pja të e shpia që ke arë që në të shpisi e të shku dhe mba nga të ke se këdhena pika kjo këdhena e ke shumë afër shumë largë e ke a që ka e të shku shumë afër pra dheke në ke shumë nga të shtë e kujdesim bërë vetër për fund këti dërësi një plak ka arë të muavija muavija ka qenë bire i nësufjanit një njerit që e ka shkrujt vahjin do të të të të të njerës në nësufjanit në nësufjanit nësufjanit Ka arë një njëri, e dhe një, për një besejt shkërt, diqin vjeqam, i plak, diqin vjeqam, në shëtë dit një njërështë e tonë, a, a diqin vjeqam, për këta vela më zban men, se a i rusë, një rusë jetojnë 153 vetë, su bon kur që është i ka vdekë që një dimuj, të madhia ka arë njëri, diqin vjeq plak, në kam të veta, Për me pyt diska muavien, për diturit, jale me kiste. Mirë, po muavien, zate a i diturit i banë to, këto punë. Ti ke shku me mësute i ditur, a i nuk a qëndit që të pyt diska. Sa ti ke orë me pyt, po, jo tha, muavija jo tha. Këta, unë sa ka me pyt. Sa ja mi, muavien, sa ka lipe, sa ja mirë el mu, minin. Sa unë ka marë, të ti si me pyt në sen. Sa ke me pyt, jo, ke me plit. Sa unë ka me pyt. Fani, pra pyt. Sa veti ki e? sa për diqin di shekuj dhe edhe kaldhëm pra qishan dhe njoja diqin vetë qishan dhe di kaldhëm qishan dhe njoja ja spjegoj me di sa pjallë të të qesë para juve tash sa së një jetën bela ua së një jetën rëha sa vjetë bereqeti vjetë belaje Fak shto ta, vetë vite me breqe, e vite me bella. Një natë shkojke, një natë vike. Një fmi lindke, një atë diske. Ta po, këta tha e di, ta, ma vijë, ta kjo anormal, ta këta këtë e di. Ta po, i kam edhe një atë disë janë. Këta e të prallat ato. Ta, mësë me pas lindë kërkush, ishin thosë këto shka janë moti. Mësë me pas dhe kërkush, s'kishin kume një kërkush. Këjtë, kishë ka me livritë. Sa më s'me lindë kërkush? Ishin s'os mëti, se s'me lindë më. Po me pas mërë kejtë këtu për të ademi, a po me ta mërë me një se kishe vend të në gjamia? Jo në gjami, a thë furs kishe vend. Ishin bës të drisë i, dris i narë. Ishin bës të grumi. Qka kishë vlerë preja saj pra? Kus i dha pra kësa i bote, atë vlerë shka jadha. Kus pe veka rendim krijesorë këtu për të gëndisht një plani si pas disa dhe apo ati e venë rendin plani gjatë, plani afat gjatë, afat mesëm, afat shkurt kush për e u dhe heç ka planin e kësa i bote kush për i hek ka pra doj, për i bika doj e për i të kënë gjithmonë sa duhet këta e ban a i qina ti së gjumon dhe t'ja falim Allah kabul në, ya këta e ban a i qina van ne që se si kemi dip në me lip o zët pra tina dhe e ban a prej ative neve qina ta dim ti e faliminar pra të qina i dhe Bani ozat tiket jematin ton, jemat i cili ke dënuar vlerëson as sa ke në zoti, edhe nuk jaq, nuk investon më shumë se sasi në atë e që ti e vënos. Po ban jax jematit ton, mundur që të investon në atë e që ti e fajtuar Allah i yon. Mbroje katrinën ton prej çdo lige. Mbroj jemtet ton edhe bitë dhe bijat e tona prej ullëve që ti i fjei pajtuar Allah i yon. Bani jemtet ton të ditur. Po të lutemi Allah i yon, bani ato të urta edhe të mëndshë edhe bani ato të rima mos të kënë frik ati që së meriton me ju friku po të kënë frik tije që meriton me të fërgu Allah i jonë bani gjemë të tonë të të guzdim shëm fjallën të apollin e vansin e dur për fjallat ju ze vend bani gjemë të tonë prej ative që i dojnë njën i qetrit edhe kanë respekt dhe njën i qetrit edhe bereqetët të sëlletim jeli në arat e veta bani të fëqëm jara balalemin kejtë zikrin me gjithë që lime e n ضنعك أبون يا رب العالمين أستقفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا